Det började bli allt längre mellan muskötsalvorna. Det sköts visserligen ännu men det ihållande dånet från oavbruten skottlossning bröts upp och klingade långsamt ut. Det började klarna upp på slagfältet. Under drabbningens hetaste ögonblick hade krutrök och damm bollmat tjockt. Hur klén sikten verkligen var visas av att kungen och hans sällskap inte såg att de svenska trupperna flydde och därför blev kvar. Praktiskt taget ensamma på valplatsen. Först när dimorna skingrades kunde de se att de var bland de sista svenskarna som ännu stod på benen på slätten. Läget för kungen och hans uppvaktning var i ett slag mycket allvarligt. Nästan utan att möta något som helst motstånd bredde ryska trupper ut sig över fälten på jakt efter flyende. Och nu tillhörde kungen av Sverige, Villebråden. För Karl och hans svit gällde det att ta sig bort från slätten fort. Ryska trupper fanns runt omkring dem och några av dem började göra sig påminta genom enstaka ströskott med kanon. En av drabanterna, en korporal Christer Henrik Dalbedyl sändes iväg vägen bit för att spana. Han kunde strax bekräfta att alla de trupper man såg omkring sig var fientliga. När kungen fick höra detta gav han order om reträtt. Hela sällskapet vände om och började, som de flesta andra svenskar, röra sig mot skogen. När de ryska enheter som gick runt om började begripa vilken sida den stora avdelningen verkligen tillhörde skulle svenskarna få det hett om öronen. Karl skickade iväg drabanter för att leta rätt på svenska förband i närheten och föra dessa till det kungliga sällskapet som ytterligare skydd. Förutom folket från hovet, drabanterna och livdragonerna samt diverse löst folk plockades nu även delar av livregementet till häst kring den vita båren. Man hade redan en kraftig eskort men ville förstärka den så mycket som möjligt. En av dem som fick order att avbryta sin strid och genast dra sig bort till kungen var Kröts. Jakten på det fientliga rytteri som fallit hans grupp i ryggen och de attackerat den stora fyrkanten hade fört dem en bra bit från det egentliga slagfältet. Förföljelsen var i sig rätt framgångsrik. Flera ryska skvadroner sprängdes och jagades iväg tills de ryska ryttarna försvann in mellan de små husen av lera i Molaje-Bodice. Kreutz skvadroner hade bäst behövts vid fotfolkets huvudstrid. Men det var för sent nu. En drabant, strax följd av ännu en, red till generalmajoren. Med sig hade de orden att han genast skulle avbryta striden och gå till kungen med sitt folk. Kröjts omedelbart ge order om halt. Under den hetsiga klappjakten hade förbanden blivit skingrade. I närheten fanns nu bara norra skånska kavalleriregementet. Längre fram, in vid den av ryssarna besatta byn, stod några skvadroner från Hjelms Terrängen kring byn var rätt oländig och det fanns gott om ryssar som fortfarande svärmade omkring. En ordonnans sändes iväg från Skåningarna för att ge orden om reträtt till dragonerna i byn. Det var svårt att få grepp om de kringspridda skvadronerna, och Kröts lyckades bara samla en del av sin styrka. Med dessa redan i väg norrut fram mot fälten. Men där marscherade rysk infanteri efter huvudstriden. För att nå kungen måste de genom och förbi dessa trupper. Svenskarna beslöt sig för att chansa. De red rakt igenom det fientliga fotfolket utan att dessa reagerade. De måste ha trott att det var eget ryterit.